Бункер 17. 2327 рік. Рік 16. 92. Джиммі не був впевнений, як працює алгебра, але годувати два роти було більше, ніж просто вдвічі більше роботи. І все ж це здавалося менше, ніж половина роботи. Він підозрював, що це було пов'язано з тим, як приємно було забезпечувати когось крім себе. Задоволення від того, що кіт їв і звикав до нього, змушувало його частіше насолоджуватися їжею і виходити на вулицю. Однак початок був важким. Після порятунку кіт був дуже полохливим. Джиммі витерся рушником, який знайшов на два поверхи вище, а кіт поводився як божевільний, коли він його витирав. Здавалося, що він і любив, і ненавидів цей процес. То крутився, то бив лапами по руках Джиммі. Висохши, тварина розпушилася вдвічі порівняно з мокрим станом. І все ж він був жалюгідним і голодним. Джиммі знайшов банку бобів під матрацем. Банка не була надто ржавою. Він відкрив її за допомогою викрутки і годував кута гладкими стручками по одному, поки його ноги танули, весь час поколюючи, наче від електрики. Після квасолі кіт почав ходити за ним, куди б він не пішов, щоб побачити, що він може знайти іще. Це зробило пошук їжи веселим, а не нескінченною війною проти власного борчання в шлунку. Веселим, але й дуже важким. Вони піднялися сходами, він у своїх чоботях, кіт тихо ступаючи позаду, а іноді і попереду. Джиммі рано навчився довіряти рівновазі кота. Перші кілька разів, коли той терся об зовнішні стовпчики, і навіть перевертаючись за ними й назад, піднімаючись сходами, Джиммі лед не отримав інфаркт. Кіт, здавалося, мав бажання померти або просто не розумів, що означає падіння. Але він швидко навчився довіряти коту, так само, як і кіт почав довіряти йому. І тієї першої ночі, коли він лежав, скорчившись під брезентом у нижній частині ферми, слухаючи, як вмикаються і вимикаються насоси та світло, а також звуки, які він помилково сприйняв за інших, що ховаються, кіт засунувся йому під руку і згорнувся в кульку біля вигину його живота. Тоді він зігнув ноги і почав гуркотіти, наче насос на неміцних кріпленнях. «Ти був самотній, так?» – прошепотів Джиммі. Йому стало некомфортно, але він не хотів рухатися. У нього виник спазм у шиї, а інше напруження зникло з глибини його нутра. Напруження, про яке він не знав, поки воно не зникло. «Я теж був самотній», – тихо сказав він коту, зачарований тим, як багато він розмовляв із твариною. Це було краще, ніж розмовляти зі своєю тінью і вдавати, що це людина. «Це гарне ім'я», – прошепотів Джиммі. «Він не знав, як люди називають котів, але тінь підійде» як тіні, в яких він знайшов цю істоту, ще одна чорна пляма, яка слідувала за Джиммі. І тієї ночі багато років тому вони вдвох заснули серед цокання насосів, крапель води, зищання комах і всіх тих дивних звуків, що лунали в глибині ферм, які Джиммі волів не називати. Це було багато років тому. Зараз котяче волосся і волосся з бороди зібралися разом у корінцях книг «Спадщини». Джиммі підстригав бороду, читаючи про змій, ножиці видавали хрусткі звуки, коли він захоплював жмут волосся, відтягував його від підборіддя і зрізав тупими ножицями. Більшу частину волосся він висипав у порожню банку. Решта опускалася між сторінок, великі маски пунктуації змішалися з шерстю кота, який продовжував ходити туди-сюди під його руками, вигинаючи спину і переступаючи через речення. «Я намагаюся читати», – поскаржився Джиммі. Але він відклав ножиці і слухняно погладив тварину від шиї до хвоста. А Тінь притиснув спину до долоні Джимі. Він нявкав і видавав бурчання, ніби його серце ось-ось розірветься, і просив ще. Крихітні кігті стиснулися в маленькі кулачки, прокололи фотографію кукурудзяної змії, і Джимі направив тварину на підлогу. Тінь лежав на спині, піднявши лапу вгору, і уважно спостерігав за Джимі. Це була пастка. Джимі міг погладити його живіт лише на мить, Перш ніж Кіт раптом вирішив, що йому це не подобається, і напав на його зап'ястя. Джиммі не дуже добре розумів котів, але він читав про них десятки разів. Єдина річ, яку він ненавидів дізнаватися, це те, що вони не живуть так довго, як люди. Він намагався не думати про той день. Того дня він знову стане соло, хоча набагато більше любив бути Джиммі. Джиммі більше говорив. Соло був тим, хто мав дикі думки, хто дивився через перила, хто плював у глибину і спостерігав, як його плювок тремтить і розвивається від шаленої швидкості свого падіння. «Тобі нудно?» – запитав Джиммі Тінь. Тінь дивився на нього так, ніби йому було нудно. Це було схоже на вираз, який говорив, що він голодний. «Хочеш піти на розвідку? Вуху кота здригнулося, і цього було достатньо. Джиммі вирішив знову перевірити верх. Він був там лише один раз з тих пір, як настали темні дні, і то лише для того, щоб поглянути. Якщо в бункері був справний концерний ніж, то він мав бути саме там. Кінець за ржавілим викруткам та порізаним рукам від грубо відкритих кришок. Вони вирушили після обіду, зробивши невелику перерву на фермах. Коли вони дійшли до їдальні, то побачили, що там було абсолютно тихо і світилося зеленим світлом від сходової клітки. Тінь, як завжди, безстрашно підбіг останні сходинки. Джиммі попрямував прямо до кухні і побачив, що вона була розграбована. «Хто забрав усі відкривачки?» – кинув він Тіні. Але Тіні там не було. Тінь стояв біля дальньої стіни, виглядаючи схвильованим. Джиммі пройшов за лінію роздачі і почав перебирати виделки, бажаючи замінити свою звичайну, коли почув нявкання. Він подивився через широкий зал їдальні і побачив Тінь, що терся об зачинені двері. «Тихіше!» крикнув Джиммі Тіні, хіба кіт не знав, що таким галасом він тільки принесе неприємності. Але Тінь не слухав. Він нявкав і нявкав, дряпав двері кігтями і витягувався, поки Джиммі не поступився. Джиммі поспішив через лабіринт перевернутих стільців і кривих столів, щоб подивитися, що там за галас. «Це їжа?» – запитав він. З Тінію майже завжди йшлося про їжу. Його супутник тягнувся до їжі як магніт, що Джиммі вважав досить зручним. Підійшовши до дверей, він побачив залишки мотузки, обмотані навколо ручки, яку роки звели на нівець. Джиммі спробував ручку і виявив, що вона не зачинена. Він обережно відчинив двері. Кімната за ним була темною, і жодна з аварійних ламп не горіла, як на горі сходів. Джиммі намацав свій ліхтарик, а тінь зник у щілині дверей, махаючи хвостом у порожничу. У той момент, коли увімкнувся ліхтарик, пролунав здивований шипіт. Джиммі зупинився, майже просунувши ногу в двері, коли світло ліхтарика впало на обличчя, яке дивилося на нього відкритими й мертвими очима. Тіла ворушилося біля дверей, і рука впала на його ногу. Джиммі закричав і впав назад. Він штовхнув ногою блідую м'ясисту руку і покликав тінь, який вибіг з кімнати, виючи із шерстю, що стояла дибки. Джиммі відчув металевий присмак на язиці. Адреналін хлинув у його вени, коли він поспіхом зачиняв двері. Він підняв мляву руку і засунув її назад. Одяг розсипався від його дотику, а тіло під ним було цілим і пружним. Відкриті роти і зігнуті пальці були останнім, що він побачив. Купи тіл, свіжих, як щойно померли, Застиглих там, де вони повзли одне по одному, руки тягнулися до дверей. Як тільки двері зачинилися, Джиммі почав присувати до них столи і стільці. Він створив з них величезну кучу, кидаючи на неї ще більше стільців, тримтячі і лаючись під бородою, а тінь кружляв навколо. «Огидно, огидно, огидно!» казав він Тіні, чия шерсть ще не вляглася. Він вивчав свою барикаду проти куп трупів і сподівався, що вона буде достатньою, щоб він не випустив занадто багато привидів. Залишки старої мотузки гойдалися на дверній ручці, а Джимі подякував тому, хто тримав цих людей на відстані. «Годімо», – сказав він, і Тінь притулився до його ноги, шукаючи заспокоєння. Наверху не було нічого цікавого, не було їжі чи корисних інструментів, він мав достатньо того, що було на горі, яке раптом здавалося переповненим мертвими.